Так він сказав, і жахнувся прям, староденний і коней, Бистрих вилів запрягать. За хвилину був повіз готовий. Вийшов старець на нього і взявся за натягнуті вішки. Поряд антенр, і із ним на пригарній стояв колісниці. Коней крізькейські ворота вони на рівнину погнали. Скоро туди прибули де трояни й Ахеї стояли, із колісниці своєї на землю зійшли много плідну і посередині разом пішли між троян і Ахеїв. З місця тоді підвелися володар мужів Агамемнон і Одісей велемудрий. Окличники славні жертовних тут же овець привели і вина у блискучій кратері їм не мішали. І воду зливали державцям на руки. Син же Атрея рукою свій витягнув ніж, що звичайно в нього при боці висів біля піхов меча величезних. Вовну відрізав з голів у ягнят, і окличники зараз пороздавали її троянським вождям і ахейським, руки здіймаючи, голосно став Агамемнон молитись. Зевсе наш батьку, володарю іди, приславний великий, сонце, що бачиш усе з високості, все чуєш на світі, ріки й земля, і ви, що в підземних оселях нещадно мертвих караєте всіх, хто зламав за життя свою клятву, свідками будьте ви нам, охоронцями» священній Як у двобої отут уб'є Олександр Менелає, хай залишає Єлену собі з дорогими скарбами, ми ж попливемо назад на своїх кораблях мореплавних. Але якщо Олександра уб'є мене лай русокудрий, хай нам трояни Єлену назад і скарбами повернуть. Повністю хай і пеню, як належить Аргеям, заплатять, так, щоб пам'ять про це й для майбутніх потомків лишилась. А як платити не схоче, Пріам і Пріамові діти, те, що належить, коли б Олександру двобої загинув, тут і надалі лишусь, запеню я оту воювати, поки нарешті війни не завершу кінцем переможним. Мовив, і горла ягнят, полоснувши нещадною міддю, Враз їх на землю поклав, ті ж останні, спускаючи подих, В судорогах трепетали, бо ж сил позбавила мідь їх. Потім, у чаші з кратери черпнувши вина, З молитвами, вічно живущим богам, творить почали узливання. Так не один виголошував з-поміж Троян і Ахеїв. Зевсе, преславний великий, та інші богове, безсмертні. З першого з тих, хто клятву священну порушить, посміє. Мозок нехай по землі, не це вино, розіллється. В них і в дітей їх, жінками ж інші нехай володіють. Так говорили. Та цих молитов не послухав кроніон. Вчас, прям дарданіт таким до них словом озвався. Слухайте, троє сини, і мідноголінні Ахеї. Я віліон вітрами овіяний, зараз вертаюсь, сили немає. На власні дивитися очі, як буде битись мій син, дорогий, з мене лаєм Ареєві любим, знає один тільки Зевс та інші богове безсмертні, хто з них на смерть у двобої приречений, долі велінням, мовив і в повіс, поклавши овнівотих, муж богорівний, вийшов. На нього і сам і узявсь за натягнуті вішки. Поруч антенор із ним на пригарній стояв колісниці. До Іліона назад у двох вони разом вернулись.